Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nastavit ćemo za Allahu Jalushanu pomoć sa predavanjem iz Aqaida Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahu salatu wasalamu la su bila tri osnovna znači segmenta spoznaja je Allaha Jalushanu onako kako on to htio od svojih stvorenja kako to imam šafija sročio u jednoj rečenci vjerujemo Allaha onako kako vam htio da vjerujemo njega i u poslanika kako vam htio da vjerujemo u njega dobro o Allahu ispoznaji može se puno toga govoriti, međutim ima dosta toga lijepog i napisanog i na 9D ovaj, verziji zabilježenog. Jedna od lijepih knjiga na tu temu je jednača stvoritelja. Druga je štampana u Međlesu, čini mi se, Allahovi znakovi u kosmosu i prirodi i tako dalje. Čak je i čini mi se sa 9D verzijom. Zatim imamo i ovu 9D verziju koju su radlo braća u tešnju. sve svemira. Sve su to lijepe knjige kada je u pitanju Taj dio spozna Allahovo gospodarstva. O Allahovom robavanju imamo knjigu koja je jako lijepan po tom pitanju, to je knjiga Tevhida, pa imamo a, robavanje od Ibnu Taimije, to isto tako prevedeno, i Ba'adi, tako dalje. Sada je u pripremi robavanje od Ibnu kaima također, a, već je završeno i to je lijepo pročitati štivo kada u pitanju ovoj dio o Allahovim osobinama lijepo je pročitati knjigu od šeha Muhammeda i Musaleha koja govori o pravilima vezanih za Allahova imena i osobine koja je već gotova u pripremi čini mi se ako nije već i u štampi i slično a što se tiče koristi i plodova naše ispoznaje stvoritelja Navišćemo samo neke te koristi. Prvo, čovjek time kada spozna svoga stvoritelja, spreman je da izvrši, odnosno ispuni svrhu svoga stvaranja. Oma halaktul džinna val in se ila li A džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali, kaže Abba Pa nema robovanja Allahođalešanu, nema obožavanja dok se ne spozna stvoritelj svjetova. To je temelj. A život čovjeka bez cilja, to nije pravi život. To Allahođalešanu naziva smrću i kaže inak je Allahođa tu smiju mauta, ti ne možeš mrtve dozvati. To jest one čija su srce zatvorena za Allahovu uputu ne mogu te čuti i naziva ih Allah želešanom mrtvima kako kažeš Nkiti po konsenzusom u Fesira taj sajet odnosi na nevjernike koji ne čuju ili nehaju za Allahove naredbe i zabrane i ajde znači život bez tog cilja nije život To je životarinje ovako ili odako, ali sigurno nije pravi život. I zato mi vidimo danas nesreću ljudi koja ih je pogodila. Vjerujte, sad smo imali prilike da se sretnimo i sa dijasporom koja je u daleko boljoj materijalnoj poziciji situaciji od ljudi ovdje. Ali nisu ljudi sretni. Nisu ljudi zadovoljni. Ljudi su tijesni. Ljudi su tijesni, ljudi su mučni, ljudima malo fali. To znači da nema te širokogrudnosti u grudima, u srcima, u dušama. Nisu duše zadovoljne. Nisu duše sretne, to, to znači da ni ljudi nisu sretni. Jer znajte dobro, čovjek je sretan dušom. A ako mu Allah Đelešanu da još blagodat ovog svijeta, kao lijepu kuću, lijep stan, lijep posao, lijepu ženu i tako itd. To je blagodatna blagodat, ali nikada tjelesna blagodat ne može biti osnova za duševnu blagodat. I zato je osnova ljudske sreće da je sretan dušom i srcem. A to ne može biti ako ne ispuni cilj svoga stvaranja. Jer znajte dobro, Allah Đalešanu je čovjeka stvorio sa određenim osobinama, fizičkim, a i karakternim unutra. I postoji ljudska priroda takozvana. Važan dio ljudske prirode, koji ne može ništa zamijenti jeste da ga Allah stvorio da robuje nečemu. Zato nećete naći u istoriji ljudskog roda da ljudi nisu robovali nečemu. Da nisu obožavali nešto zato što imaju potrebu urođenu da robuju. I ako tu potrebu ispune sa robovanjima Allahu Đelešanu, onda su to najsretniji ljudi na ovome svijetu. I zadovoljni su i sa malam. I što to svoje robovanje više upotpune, tu su sretniji. Kaže ibn al nisam vidio čovjeka koji je teže živio sa materijalne strane od ibn Timije, a nisam ni vidio čovjeka koji je sretniji bio zadovoljniji od ibn Timije. I zato su naši učenjaci u tom značenju govorili da na ovom svijetu postoji džennet, ko ne uđe u njega neće ući ni u Akhileski džennet. I drugi brojne izreke I to je interesantno, tokom cijele historije ti učenjaci i imami koji su nešto značili, govore jedno isto, ponavljaju. Što znači da su našli, dokučili. A naš poslanik, s.a.v.a. jasno nam je poručio da će to zadovoljstvo dokučiti i naši čovjek koji ispuni troje. Na radije billahi rabben, koji je Islam i dinan, koji je Muhammed Rasula, ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, Ko bude zadovoljen slavom kao vjerom i ko bude zadovoljen Muhammedom sallallahu alejhi kao poslanikom. Kan hakqan Allah je yurdih. Allah subhanahu wa taala želi da će takvog čovjeka zadovoljiti, učiniti ga zadovoljnim, kažu komentatori i na ovom svijetu duševno će biti zadovoljan, makar imao malo, a na onom svijetu bit će zadovoljen. O tome da se ne govori. Znači tu ljudsku potrebu čovjeka da svome gospodaru robuje, da se za njega veže, ništa ne može zamijeniti od dobara ovoga svijeta. I zato ljudi, makoliko bili bogati, ako ne spoznaju svoga stvoritelja, ako ne spoznaju robovanje, nikada sreću neće na ovome svijetu naći. A o onome svijetu i da ne gorimo. I zato je danas, možda ste čitali u nekim tim izvještajima, nije najveća potražnja za bogatstvo u razvinom svijetu. Jest u sinomašnom svijetu dosta ljudi ima problema s tim, sa materijalnim stanima, ali u bogatom svijetu, od zapadna Amerika, od zapadna Amerika i ostalo, trend je danas da se traži duš, duhovno zadovoljstvo. Šta oni misli po duhovnim zadovoljstvom? Hoće je da kažu da ta materijalna zadovoljstva koja imaju nisu im dovoljna trenutka i da svi traže nešto više i da u nečemu to traži. Pa vidimo neke bogate ljude glumce, pjevače i ostalo kako usvajaju nekakvu tu djecu. Kako se sve više i više uključuju u te nekakve akcije po tom trećem razvijenom svijetu, afričkom svijetu, da pomognu bolesnima. Pa ulažu milione za liječenje bolesti i ostalo i tako dalje. Iako tu Allah zna možda ima i lične promocije, ali ja vjerujem da ima tu dosta i dobre namjere. Ljudi stvarno osjećaju potrebu da ih nešto ispuni. I molim Allah Đališanu da sve dobro dobronamene ljude uputi i zaista napravi put i na istinu. Ali, jedno je sigurno, ko nađi svoga stvoritelja, naći će i to zadovoljstvo. Ko to izgubi, ko to ne nađi, nikakva dobra mu neće, nikakva djela ispuniti tu veliku prazninu, tu crnu rupu u njegovoj duši, koja ga čini uvijek nesretnim ili nedovoljno sretnim. To je prvo što dobijamo od spoznaje svoga stvoritelja da ispunimo cilje svrhu stvaranja svoga. Također sreće na ovome svijetu o tome smo govorili. Treći to je sigurnost i pozdanje na ovome svijetu i na budućem svijetu. Znači, Ahmad Jalešanu je obećao onima koji u njega vjeruju da će biti sigurni i da će biti upućeni. U lajke lahom ul muhtedun. Znači, oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju. U muhtedun. To su oni koji će imati sigurnost, to jest, bit sigurni od svega na nakon smrti do ulazka u dženet, a ima komentatora koji ubraju i Dunjalučke neke nedaće i nevolje. A šta to čovjeka čeka nakon njegove smrti? Čeka ga prije svega kaburski zagrljaj. Jeste čuli za kaburski zagrljaj? Kaburski stisak. Kaže poslanik za Srljem da se iko spasio dok stiska, spasio bi ga sa Ashab, zaboravio samo ime. Znači, taj stisak će taj stisak čeka svakoga međutim kažu naši učenjaci stisak za vjernika za čovjeka koji je bio rob svome gospodaru bit će kao zagrljaj majke koja ga dugo nije vidjela lagan, lijep i prijatelj a stisak za čovjeka koji je bio daleko od svoga stvoritelja bit će takav kako se Hadisus pomnije da će mu rebra proći jedna kroz druga znači jako snažan, bolan i neprijatan pritisak to je prvo znači čovjek će biti sačuvan tog pritiska, imaće ga ali neće biti bolan i koban njega drugo sačuvat će ga problema na ispitu kada bude treba odgovarati za, svo, za, svo, za <clears throat> svoj život komu je gospodar, koja mu je vjera komu je poslanik Allah će ga učvrstiti i on će moći odgovoriti. Treći, sam kaburski život. Allah će mu i tu dat sigurnost, pa će biti naređeno da se tako on donese džernetska bašđa. I s koje će svako jutro i svako večer gledati mjesto koje ga čeka u džernetu i molit će svoga gospodara da obrza je sudnji dan. Da nastupi što prije. Četvrto ili sljedeći, kada ljudi budu ustajali u nezvjereni, ne znaju kud bi, šta bi, kako bi, a raspukla se zemlja oko njih, meleci ih okružili, svako u svom nekakvom halu, svako u svom nekakvom stanju, sunce se približilo blizu, sve nepoznato, sve novo ljudi oko tebe, svi od Adem, selam. do posljednijeg čovjeka stoje na zemlji. Ako ikad treba sigurnost, treba tad. Allah će takvim ljudima da sigurnost. Doći će meleci koji će ih tješiti i riječima da se ne boje i da ne strahuju i koji će ih voditi i ako budu od onih koji su zaslužili spasiti će u hladovinu arša. Sigurnost kad budu ostale stvari radili koje se spomnio na sudnim danima i zadnja sigurnost koja treba čovjeku tada je prelazat preko dženima svi ljudi moraju prijeći preko dženima jer se do dženeta ne može doći ako neće prijeći preko čuprije sira čuprija kod nas nas i oni koji budu bili sa svojim gospodarom koji budu spoznali svoga gospodara robavali svom gospodaru, bit spašeni tih problema i tih muka i brzo će je lahko prići taj put. I onda dolazi konačna sigurnost, a to je vječni džennet i vječni život bez ikakvog straha, bez ikakvih promjena. Ja vam sad pitam, ovo nisu nikakve priče, ovo, To je stvarnost o kojoj na naš gospodar gro, govori kroz cijeli Koran. To je vezano za, za moje i tvoje saate i dane koje živimo sad, koji neumitno prolaze. Zar se ne vrijedi za to potruditi? A tu nas čeka sigurno. Sigurno da se vrijedi potruditi i još više. Dobro, sljedeće što imamo, što je u vezi sa tima, a korist koris od, od te ispoznaje, je ispravan stav i razmišljanje o svijetu oko nas i vezamo o svijetu oko nas. Jer ako znamo da nam je Allah Đelešan on, on svi da on svim upravlja, da on nama vlada, da on sve poslije, samo njemu robujemo, Da jedino on posjeduje osobine imena savršenstva, onda ćemo znati da su sve ostalo samo Allahova stvorenja, neki na većim stepenima, a neki na manim. Nećemo tvrditi da je bilo ko ljudi božansko bič. Ili da posjeduje dio božanskog bič. Ili da posjeduje osobinu božanskog bič. Kao što neki tvrde za Isa alejsa. Kao što neki tvrde za kao što neki tvrde za raznorazne evlije, kao što je Mehdi, recimo. Tvrde da on zna, da ga mole, da uče dove njemu i ostavu, to nije vredo. To s jedne strane. S druge strane daje nam Sva, imamo jednu viziju i stav prema ljudima da su sva, svi ljudi Allahova stvorenja bez obzira na boju, naciju, rasu i ostalo, pa nećemo jedne smatrati manje vrijednim od drugih nego jedino po imanu i po bogobojaznosti i po njihovom vezivanju za Allaha Đalešanu a sve drugo spada i odpada jer je ljudima gospodar jedan prema tome I taj stav je vrlo bitan jer danas imamo situaciju kada neki ljudi koji pripadaju jednoj recimo religiji, jednoj vjeri smatraju druge manje vrijednim ili treba da ih iskoristavaju i smatraju jahalicama svojim i tako itd. I prema tome prema svim ljudima se ponar, postavlja isto i želi im dostaviti istinu onako kao što želi i sebi. Dalje Sledića koristi je da Allahu dž.š.n. veliča ispravno, onako kako on zadovoljan s tim. Jedna stvar trebate, jednu stvar trebate imati u vidu. Danas su milijardi ljudi koji veličaju Boga. Znači na ovaj ili onaj način ali bez pravi spoznaje, bez pravi izvora spoznaje, ne može se Allah dželjšanu uveličati ispravno. Nije više u pitanju samo vjerovanju u postojanju Boga ili uveličanje Boga. Pitanje je kako? Mi Allah dželjšanu kad spoznamo na osnovu ajeta njegovih knjigi, začim, na osnovu onoga što je poslanik salalaha rekao o njemu, dolazimo također, do spoznaje, naučio nas je naš poslane a i gospodar kroz knjigu naučio nas je i kako da ga veličamo. Pa znamo šta je i da je to veličanje, šta nije i badet nije veličanje. I to je možda jedna od najvećih blagodati i najvažnijih koje imamo u ovom moru danas tih nekakvih ideja, pravaca i sl. Dobro. Dalje, I s ovom završiti, a to je uveličanje Allahovog emra. Namjerno kažem emra, zato što ću da pojasnim šta je Allahov emr. Allah je lešanohu ima emr ima halk, stvaranje i naredbu. Što se tiče stvaranja, o tome smo govorili, a što se tiče emra, to je naredbe, imamo šerijetsku naredbu, koja se danas među ljudima neveličaja na žalost kako treba. A to je zato što ne poznaju svoga gospodara dovolja. I ne trudi se da spoznaju Allaha žalješanu kako treba. Onaj ko spozna veličinu stvoritelja, onaj ko spozna prava stvoritelja prema njemu, onaj ko spozna kakve obaveze ima prema njemu, svakako da će veličati i tu naredbu koja mu je došla od njegovog stvoritelja. A to su sve Allahove naredbe i zabrane koje nam je uputio. I zato skoro sam imao sa jednim učenim čovjekom razgovor, može se obrajati šejhove, pitam ga šta bi bilo najbolje u Bosni ovdje sada ljudima govoriti. Šta je prioritet kada je u pitanju da, da ljudi koji su već u vjeri znaju i da nauče u vjeri. Kaže čovjek, jednom meni interniju mi je bila namopala ta stvar. Kaže, ovdje kod ljudi treba probuditi osjećaj za dokaz. To je ovaj Allahu emir. Ljudi više nemaju osjećaja kad kaže Allah Želešano, je lešano je rekoje poslanih sa Ne govorim ja o ljudima koji nisu u džami nikako. Niti govorim o starim lidama o kojima mi obično pričamo. Govorim o namem koji su u često i koji o vjeri čitaju stalno iz godine u godinu i tako dalje da taj osjećaj za ajetom, za, -za hadisom i za tim, za tim dokazom a to je Allah'u amr nije onakav kakav bi trebao biti kod većini ljudi a to je kad čuje tako nešto vi znate, čuli ste često od omera kad čujemo hoće nešto da uradi, pa mu neko kaže a ti ili stane. Neće da uradi. To je veličanje Allahove naredbe, Allahovog emra. Znači, tu je ovaj, to dobijamo kad Allaha Đalešanovo spoznamo ispravno. Koliko što je? minuta. Dobro. To mam još toliko... Da, ovu, da ovaj dio a ako bog da sljedeće sedmice počnemo o vjeri, o spoznaji ove vjere. Imamo još toliko da završimo sa hadisom koji je zabilježen oba sabihah. U kome je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabu pitao: "Atadri ma hak Allah 'ala al Znaš li ti koje je Allahovo pravo kod njegovih robova, kod njegovih stvorenja? Pa je on rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je poslanik s.a.v. rekao, Haqu Allahi ala l'ibad, en i'abuduhu ala yushriku bihi še'yha. Allahovo pravo kod njegovih robova je da obožavaju samo njega i nikog drugog s njim. Haqu l'ibadi ala l'Ibadi ala l'Ibadi ala l'Ibadi ala l'Ibadi ala l'Ibadi ala l'Ibadi A Allahova obaveza koju je sam sebi uzeo u obavezu prema njegovim robovima je da nekazni onoga ko bude obožavao samo njega. Znači ko ne bude činio širka. Znači to nas je naš poslanik salallahu podučio i prvi korak na tome jeste upravo spoznaja naših stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala i molimo Allaha Đališanova da produbi našu uputu da prodobi našo spoznaju, da naše djela budu još bolje, još ljepša i još da ih bude više. Wallahu a'la. Masalallahu a'la nabina Muhammed.